Önkényes mérvadó. Minden hétköznap 17 órától. Itt a 90.9 Jazzy. Az Önkényes mérvadókban ezúttal pénteken Puzsé Robert Horváth Oszkár és csunderlik Péter a fedélzeten, és amiről ő ami, ami, amibe bele szeretnénk gázolni térdik, hogy meg nem tőle, az a színház gyönyörű világának, a világot jelentő deszkáknak az a változata, amelyben lovak is szerepelnek, ez a lovas színház. Ugye? Ö, amellyel kapcsolatban írja nekünk egyből a hallgató Bari hogy a lovas színház az, hát nevezzük nevén cirkusz. És valóban, az, amikor már valamilyenes színházról beszélünk, akkor ott ez egy varieté, egy változatos szolgáltatás, egy kis csokor, egy csemege ajándékcsomag cellofánban, egy valami szódával, valamit hozzá kellett csomagoljunk, hogy el tudjuk adni. Ez egy ugye, átmenető, ugye a, cirkusz és a színház között, és az érdekes, hogy a cirkusztak is van egy nagyon nemes műfaja, tehát hogy mondjuk a... a... Ja, a azt szokták idézni, hogy a legnagyobb illúzionistákat, akik, nem tudom, Franciországban, vagy Monte Carloban, tehát a hercegi család elő, előtt lépnek föl, vagy a, vagy a moszkvai cirkusz. Mm. De ez, ez egy ilyen végtelenül nyomorúságos, tehát itt a, a fucaggal telott a porban, Pónikon, aki ahol nem is törpékülnek, hanem ilyen maszkírozott gyerekek, legalábbis abban a fóférki műzikában, amit láttam, és mégis. Ugye, hát Pintér Tibor, ennek az atya és megfonosítója gyakorlatilag egy egyszemélyes műfaj, ő maga hozta létre ezt a műfajt Magyarországon, és szerintem egy Bertott nem volt senkinek ilyen művészi autonomiája, talán csak Pintér Bélához hasonlítható, akik a két, két végpontján állnak itt a Magyar hát a, a, a, a, a, igen, igen, a Pintér, A Pintér névtestvérek, Pintér Béla és Pintér Tibor, annyira testvérek, mint a 90-es években mint a, a, az Ikrek című filmben a Deni De Vito és a Schwarzenegger. Vagy a hasonló nevet viselő Krisztus és Antikrisztus. <gül> <gül> Ez, a, a, tényleg egy... egy vagy, ha ha Isten Isten Istenasszony a, a méltóságának van egy kezdőpontja és van egy végpontja, akkor ott helyezkedik el a, a két rendező. A, a, az az érdekes, hogy a színház az alapvetően a színháznak, meg úgy általában minden művészetnek a mértéke az a, az a katarzis. Na most, amikor lovas színházról beszélünk, akkor a, a, már, a, már a kezdő pillanatban, már amikor fölgördül a függöny, bár itt nyilván nincs függöny, már kinyilvánítják a, a készítők, a rendező, meg a koreográfus, hogy itt nem a katarzisról fog szólni ez, hanem itt egy, egy élményt fogsz kapni, itt a látványról fog szólni. Tehát, hogy itt, itt téged nem lelkileg fognak kiforgatni önmagadból, és megváltoztatni. Ugye a színháznak ez lenne a lényege, hogy leül valaki a székre, elkezdődik az előadás, és aki a végén föláll a székről, és elhagyja a nézőteret, az egy másik ember. Tehát a színháznak ez, ez volna a lényege? Na most, hogyha egy színházhoz ló kell, tehát hogy lóháton kell mindezt előadni, az hozzátesz ehhez bármit? Tehát az eb, ebben a, egyáltalán ebben a relációban történik meg? És semmi is, legalább igazán nagy lóvas mutatványok sincsenek egyébként, tehát ilyen karton egy karton korona van az embereken, amely Ária áriázás közben leesik. A Burger Kingben voltak előtte? Kérdezném a koronával kapcsolatban, az áriával kapcsolatban pedig nem kérdezek inkább semmit. Hát igen, a Kelly-ben. Pedig, pedig, nyilvánvalóan, nyilvánvalóan a ős magyar ősmagyar Ária éneklés zajlik. Ö, a legkomolyabb mutatvány, amit én láttam, tehát még decemberben küldtek el, hogy írja kritikát a Hofeirikel Műzikerről, és amikor felvetették nekem, Hú, te, én úgy éreztem magam, mint a félelmés reszketés Las Vegasban, amikor beiterezve meglátogatják azt a cirkuszit. <sínt> a bazuka cirkusz. A, <sínt> a, <igen. sínt> Hogyha nácik gyerik a háborút, akkor ez lenne a 9. birodalom? vagy? <sínt> igen, a... <sínt> Nagyon nyomorúságos volt. És elképesztő jegyárak, tehát 5500 forint volt a jegy, amit, hogy ezt szerencsére fizettek nekem. De hát ott ö, én reménykedtem benne, hogy ott a, a Nemzeti Együttműködés rendszerének elitjével fogok találkozni, akik a Havasi Balázsnak a, a mutatványait látogatják, de gyerekekkel volt tele, és ilyen alasóközéposztálybeli családokkal, és valóban egy nagyon mély ilyen jellege volt, hogy lerít arról, hogy ezeknek a gyerekeknek lehet, hogy ez a karácsonyi ajándéka. Ez a, de ez mindenki, a mindenki érez egy ilyen magyarság deficitet, hogy lennénk mi magyarok, de nem lehetünk eléggé. És hogy létre kéne hozni a sajátosan magyar színházat. És erre vonatkozik két nagyon határozott út, két program, kétféle ösvény. Az egyik ez a pintér Tiborféle, a másik a pintér Bélaféle. De mind a kettő a sajátosan magyar, rólunk szóló, nekünk szóló színházat gyártja, csak az egyik az a tartalmában. néz szembe azzal, akik vagyunk. Emblematikus a titkaink című előadás, de mindegyik Pintérbéla valamiféle lefolytást, valamiféle elnem számolást tár föl, vagy végezel rajtunk. És ennek egy nagyon sajátos változata a Pintér-Tibor féle lovas színház, amelyik a külsőségekben, a, a, a formalizmusban magyar. Tehát a, a, a magyar ember az lóháton magyar ember igazán, és a magyar színház az lóháton magyar színház. De önmagában ez a lovas nemzetség, ez mekkora hülyeség. Tehát Adi Endre már száz éve megírta az eltévet lovas című versét, ez a csupanyomások, nyomások, csupa ősök, csupa távoli <síns> tehát Ebben a lovas nemzetség képzetben hogyan lavírozzák bele az országot egy világháborúba vagy távol Ázsiába? Igen, igen, és hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire végtelenül korszerűtlen ez a koncepció, hogy lóháton kell előadni mit, talán mindegy is, ha lóháton, hiszen attól magyar lesz. Az árja áriázhat és mi leárjázhatjuk azt, aki áriázik, hiszen lóháton teszi. A, megnéztem egy felvételt, mondjuk itt találomra az előbb, ez pedig amikor az Eddától a kört előadják szerintem a cirkuszban. Mert létezik Edda Musical, amit Ed musical Attila a barátjának, Pintért Tibornak átadott. De most már olyat. minden életműből műzikált kell csinálni, ugye ez elkezdődött a Mamma ami az Abba életműből gyártott egy műzikált. Az a lényeg, hogy az összes lágert, ő valahogy tuszkoljuk bele a, bele a cselekménybe, és akkor ez körülbelül össze, összerak egy cselekményt, tehát így így pázilozzunk össze dalokból egy valami cselekményszerűséget, mm -hmm. és akkor ma a beszélgetésnek, mert mindig kell egy ilyen perces beszélgetés a dalok közé, azoknak valahogy úgy kell kagyarodni, hogy az arra, fussa, igen, arra fusson ki, hogy, hogy Mamma Mia! Vagy arra fusson ki, hogy Winner Takes it all. És akkor azt el lehet énekelni, és akkor jöhet a következő beszélgetés. És akkor ebből lett a Made in Hungária. Hogy akkor a hungária életműből is gyártsunk egy musical természetesen, mert mindig le kell húzni egy újabb börtalóról, vagy rókáról, vagy miről. Tehát, hogy mindig, sosincs eléggé kiaknázó egy életmű, és akkor ez ilyen vírusszerűen terjed. És minden életműből, a Neoton életműből, a most miről, az Edda életműből, előbb-utóbb az LGT életműből. Majd figyeljétek meg, hogy minden egyes zenekarnak előbb-utóbb el fog készülni a musicalje. A képzelt riport az nem előlegezi meg azt, hogy utólag nem kell elkészíteni az LGT dalokból, a musical. Igen, csak a Presszer írta mindkettőt világos, csak az LGT dalok azok az LGT lemezein vannak, ah, jó, és egy okay. össze ki tudnának adni egy plusz egy műzikált, tehát hogyha majd lesz egyszer egy illés musical, az sem az István a király lesz. Meg ugye az úgy készült, hogy a dériti Tibor látta a Monterrey Pop Fesztivál felvételét, tehát talán a és nagyon megihlette ez az egész hip, és hogy elképzelte ah, jaj, ezt a hippiséget arról, arról Nem így, így, írt. így történt, úgy történt, hogy Acél Gyuri bácsi leszolt a, a, a, a a kulturális minisztériumból, és azt mondta, hogy Tibikém, kéne nekünk valami, amiben ezeket a szemét mocskos drogos hippiket lejáratjuk. És akkor erre mondta azt a Tibor, hogy hát semmi akadálya elvtársam, de ha rendeled, akkor természetesen szállítom, és akkor ezután felkérték, mert elsőnek nem az adamispresszer Spresser párost kérték fel, hanem a Szörényi Brody párost kérték fel, akik nemet mondtak, mert azt mondták, hogy ebbe a gyalázatba, ebbe a, ebbe a hippi gyalázásba ebbe ők nem állnak bele. És ehelyett készítették az István a királyt. Kifejezetten így emlékszik meg erről a Brody, hogy ehelyett készítették az István a királyt. Úgyhogy ez tulajdonképpen két program volt, két programmű volt. A, a képzelt report, az a pártbizottsági határozatoknak megfelelően az Istának király meg épp azzal ellentétesen. A lovas színházakról beszélünk, közben Robi itt felevel eleveníti az élményeket vizuálisan pintér tiborral kapcsolatban, hogy micsoda hímen karakterrel van itt dolgunk, és nem csak úgy, mint ahogy hasonlít a hímen figurára, hanem igazi, férfias, macsó küllem. hát nem véletlenül ö, ö, ke, hát, ö, tudott sikerrel járni a lovagiaskodásban, Julcsi kegyeinek meghódításában. Júlcsi rendőrlovagja. A, a szomszédokban. Igen, igen. Júlcsi azért vonzódott a kemény gumibotokhoz. Hát meg a szép emberekhez. Mert a, ugye a, a Pintér Tibor annyira szép ember, hogy nem szégyel megmutogatni. Szerintem konkrétan Pumped Gabó szindrómája van. Tehát az a fajta ki aki meg, megnézi a bicepsét a tükörben, és ha tetszik, akkor nyom rá egy vagy, vagy szex közben nézi magát egy tükörben. Hát de annyira, de... hogy a a Hóférke műzikelben még ilyen nem létező szereplőket is berakott, tehát így az ürömi elágozásról fősztedett ilyen ilyen rózsaszínhajó parókás, leginkább prostituáltaknak kinéző karakterek szerepeltek, akik elkezdték őt vetküztetni, és leszették róla az ingyet, és körbe-körbe elkezdett lovagolni, és mint a mostó a mesében, tehát mint a neki is lenne egy varázstükre, kérdezgette a nézőket, a gyerekeket, hogy gyerekek, ugye szép hasam van, ugye szép hasam van, milyen hasam van De szép. Pintér Tibor két hete lovon érkezett a sztorigálára, és negyed órát pózolt a előtt. előtti járdán lóháton, írja a hallgató. Könybe lábadta szemem a gyönyörűségtől. Úristen, de miért, miért, miért megy el a storigálára, hogyha ennyire ős-magyar? Miért nem ópuszta szerre megy az ilyen? Én ezt nem értem. Tehát, hogyha ha én ennyire ős-magyar lennék, hogy lóháton ö, ö, pózoljak, akkor én a storigálára, ha kergetnének, hogyha lóháton üldöznének, akkor sem mennék. Vagy csak egy atillakét két így oda csapsz, és szintén. Jaj, nem jaj, jaj ne, hát a akkor, ajú, nem, hát, nem, hát akkor viszont vinném az egész nemzetségemet, és ott mészárolnánk. Hogy? Az, és e, e, rabolnánk, szüzeket elrabolnánk, azokat meghárolnánk. Ágnánk, de kalandoznék, mert ez az ős-magyar virtus. A sztori gálán egy kalandozó hadjáratot levezénnyel és utána el elhurcolja a nőket ópusztaszerre, és ott magáévá teszi őket rituálisan. Arra azt mondom, hogy ez ős-magyar virtus. Az, az, igen, az már egy egy hungarikum hashtaget megér. Uh, és hátrafelé, hátrafelé szexelnék, tudod, a, a, a, nem tudom a nyilazást, hogy lehetne ezzel összehúzni, amúgy hogy lehet összekombinálni az Equus című drámát a Pintér -tib Tiborral. Hát az Equus című dráma az az egyik legnagyobb és legnagyszerűbb műalkotás, ami szintén lovas sztori, de én úristen csak nehogy a Pintér Tibor elkészítse. De szerintem, a, szerintem a Pintér Tibortól egyébként nagyon távol áll, mert ez egy igazán, ez egy igazán komoly dráma, tehát hogy ez, nem, ez nem olyasmi az Equus, amit ilyen, ilyen, ilyen nagy külsőségek között ilyen... ilyen Színes-szagos élménybe lehetne csomagolni. Na, nagyon nehéz lóháton eljátszani, hogy az egyik ö, színész lóháton a pszichológus, a másik színész lóháton fekszik egy kanapén. Na, lóra emerős. kell szerelni a kanapét, és azon fekszik. Uh -huh. Uh -huh. Az egészet lóra kell szerelni. A legnormálisabb lenne az a, egész színház. Ez a fogatajtás, Robi, amikor kanapét szerelnek. Én, egy lóra. Szerintem az a lovas színház, amikor a néző is lóháton van. Addig Pintér Tibor itt nekünk ne pózoljon ezzel, hogy lovas színház. Vagy mi nem vagyunk magyarok, mi nem érdemlünk egy nyergett magu a seggünk alá? Azt kérdezi, vagy azt firtatja császár Dani, hogy hát izé, akkor ő most egy picit népszerűtlen lesz, de félig-meddig lóháton érkeztünk a Kárpát-medencébe, és félig-meddig lóháton közlekedtünk a 20. század negyedéig. Ahogy azt robbanó motoros autó hiányában mindenki tette, az az egész világ, vagy Európa. Sosem értettem, mivel vagyunk különbek a többi lovat ismerő néptől. De semmi baj nincsen a ló, a lovaglással. A lovaglás, minden oké, okay. a lovaglással a világon semmi baj nincsen. Csak azt kéne érteni, hogy a lovaglás az helyváltoztatásra szolgált valaha. Ma már jobbára nem ezen utazunk. De ettől még, mint sport, vagy mint hobbi, mint is szabadidős időtöltés, teljesen okia a lovaglás. Hogy kerül a színházba a ló? Már csak ez a kérdés, hogyha nem írta bele Shakespeare a lovat a drámába, akkor a lovat, a ló azt takarodjon a színpadról, ha és, szabad kérnem. És egy másik figura, hogy kerül oda például a Hófehérkébe. Tehát így konkrétan a magyar Júzs megcsinálásra is tette egy kísérletet, mert én nem emlékszem, hogy az eredeti Grimm mesében egy pajeszos zsidó tulajdonos dolgoztatta volna a törpéket, ki lesmerred, lesmerred arra fakadt hogy a pénzeső, itt van a pénzeső, ö, minden az enyém lesz, nem adok senkinek. És szóta, szorta, szorta a pénzt. És ugye a törpéket a elnyomó bánya tulajdonos alól szabadította föl. Jó, csak én ez azt szeretném, hogyha az ilyen ember belovo, belovagol a sztorigálára, akkor ott csapjon szét. Tehát hogy ne az legyen, hogy ott pózoljon a mindenféle zsidóknak, hogy itt van ő a magyar ember, és akkor ve veletek együtt partizok, csak én lóháton. Ha szabad kérnem. Tehát akkor, de, akkor viszont keményen, mint a ősmagyar virtus, döntsük meg ezeknek a, a kajmánoknak az uralmát lóhátról. Valakit valamelyik kis díszletkarton mögött, vagy egy ilyen, tudod, egy ilyen körbevágott színészkarton mögött még akár meg is lehetne erőszakolni finoman, hogy akkor teljes legyen a, teljes legyen a műsor. Még lehet, hogy örülne is neki. Ezt ezt ez tudni. az előbbi, ez a, a lovas nemzetség, ez az azt szerettem mondani, hogy hobbinak, hobbiként működik, meg lehet is ezt támogatni. Nyilván, mondjuk ez az új arisztokráciának a sportja általában ez a lovaglás, csak jövőt nem szabad ráépíteni. Tehát azzal nem szabad összekeverni, hogy világos. Ennek van de a világon semmi baj nincsen a lovaglással. Csak amikor a ló bekerül a színházba, akkor az az, az, az érzésem, hogy itt ennek az élménynek a mértéke már nem a katarzis, hanem a az élmény. Nem a folyamatos pátoz, tehát a katarzist azt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen kis függvény, nullától száz percig, és 87 percnél van egy katarzis addig emelkedik, vagy val valamennyire emelkedőnek. Látszik, majd lejt és kienged a színházból, pont annyira, hogy felszáradjanak a könnyeit, ha olyan volt a, a darab, hogy ne legyen ciki. Most ehhez képest feltöltjük ennek a függvénynek az elejét és a végét a katarzis tetőpontjának a, a szintjéig, mézzel és cukorral, és rögtön az első pillanatban egy, egy nagy gicsparádét teszünk, és így végig ugyanazt a, a azt az érzelmi erőt kapjuk, amit a katarzisnál kapnánk, csak így nincs dinamika, így, így nem, így nem ér egy ruppót sem. Hát dinamika nincsen, de azt az érzelmi erőt sem kapjuk. Tehát nehéz komolyan venni azt a hamletet, aki egy lovon ül, és, és de... úgy filozom. A e, színházban egyetlen alkalommal az én műveletlenségem kapcsolódik ide. Tudok olyanról, hogy nagyon kellett volna egy ló a harmadik rihárnak a végén. Ott Országomat. Igen, ott egy országot is adtak volna érte ami egész jó ár szerintem egy ló esetén országa válogatja ha lova, meg mi? lova a, a, a visszatérve Tiborra, meg Tiborra meg a képzelt riportra egy amerikai popfesztiválról, az azért nagyon sajátos már maga a cím, képzelt riport egy amerikai popfesztiválról tudjuk, hogy Woodstockról van szó képzelt riport ezzel, ezzel, a szerző kifejezi, hogy hát nem volt ott Woodstockban, ő nem egy riportot készít Woodstockból, hanem ő ezt elképzelte, hogy mi van Woodstockban, tehát fogalmas nincs. Tehát valaki, akinek fogalma nincsen arról, hogy mi zajlik Woodstockban, vagy mi zajlott Woodstockban, ír róla egy riportregényt, hogy mi zajlott Woodstockban, amit ő elképzelt, és nektek magyarok, ez lesz Woodstock. Döntött a pártbizottság, ez Woodstock, és ez arról hat érdekes, hogy miközben az MSMP az egyik kezével ő megrendeli a déli Tibortól a képzelt riportot, hogy lejárassa a hippiket, a másik kezével meg megrendeli Díny és Józseftől a Bob Dylan daloknak a fordítását és a Bob Dylan daloknak az előadását, mint polbítet. Tehát miközben üt egyet a hippiken, a közben meg, meg, meg eteti őket, meg simogatja őket, mert be, még maga acél György se tudta eldönteni, hogy most akkor ezek a hippik nekünk jók vagy sem. Mert akkor, amikor éppen mondjuk drogot fogyasztanak, mondjuk LSD-t fogyasztanak, és felszabadítják a tudatukat, akkor nem jó nekünk, mert akkor úristen, mi lesz itt a proletár forradalommal, mi nem, ezt, nem így terveztük, de akkor, amikor éppen a vietámi háború ellen tiltakoznak, vagy akkor, amikor éppen, a, éppen Washington elő, Washingtonban tűnt Nixon ellen, akkor meg nagyon jó nekünk, akkor meg használni akarjuk őket, és hogy igazából Acél György páros napokon legszívesebben belerúgott a hippi mozgalomba, páratlan napokon, meg a tenyerére emelte, és demonstrálta a magyar társadalomnak, hogy íme a nyugati, a, a nyugati egyrészt nyugat-európai, ugye 68-ról beszélünk, másrészt amerikai fiatalok már érzik azt, amit a mi nagy és bölcsvezérünk Lenin ártás megírt. Hát, ez úgy volt, hogy a hippiket úgy írták le, hogy a hippik helyesen értékelték a helyzetet, a nyugati imperializmus kilátástalanságát, csak nem a helyes következtetés fonták le, mert ők a társadalomból való kivonulást választják, ahelyett, hogy forradalommal megváltoztatnák a saját társadalmukat. Az önkényes mérvadóban lovas színházakkal foglalkozunk. Van több is? Mert szerintem a, a Tibor Tiboré a legjobb lovas képzeld színház. Képzeld hogy van, mert Erről. miután megírtam ezt a kritikát, uh -huh. Hogy Komárom, egy másik lovaszínház tulajdonosa, menedzsere, vagy szintén uh -huh. egy ilyen igazgató fő, vezető színésze írt nekem, hogy Hát, hogy Pintér Tibor elhazudja meg, el, ellopja ezt a lovaszínházas fogalmat, mert hogy van nekik egy igazi lovasszínházuk, és hogy menjek el és nézzen Nézd meg, meg az előadásokat, és akkor arról is hírja, hogy nem akartam hogy a a klukás Györgyel lenni, hogy Nagyon nehéz. Terül, a fajban. De a lova lovaszínházban az a csodálatos, hogy ö, tulajdonképpen alávaló, hogyha a színházskálán nézzük. De, de ha a nézzük, akkor már is nagyon magas színvonaluk. Van az a vicc, amikor kérdezi a rabbit, a rendes zsidó ember, hogy szabad-e a tóra olvasása közben cigarettázni. És mondja, hogy ez az megszentségtelenítené. Na de, szabad-e cigizés közben tórát olvasni? Ó, azt mindig. Tórát mindig szabad és kell olvasni. Ugyan hát erről. Ugyanerről, van itt szó. Ugyanerről. Hát arról van szó, hogyha, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a színházaknak mi az aja, az biztosan a lovas színház. De ha azt vizsgáljuk, hogy a lovaglásnak mi a csúcsa, az biztosan a lovas színház. Soha ilyen szórakoztatóan nem lovagolt még senki. Tehát soha ilyen magas, kulturális nívóra nem emelte még a lovaglást senki. M Más kérdés, hogy nem is nagyon kell, mert nincs biciklisz színház? Olyan. Én például nagyon szerettem régen ugrókötelezni. Miért nem lehet ugróköteles színház? Igaz? Teljesen jogos. Vagy ugróköteles irodalom, vagy ugrókötéllel festés szája a és ugrókötéllel. a nem csinálta már meg? Biztos de el az egészet. Én tök olyan gondolom. Azt írja nekünk Bari Dávid, Dávid, hogy Pintér Tibor a Nagy Duet tévékettes tv éneklős műsorban rubintrékával lépett fel, és egy lóval, két lóval mondjuk, hogy a, a, a, úgy tetszik, de, de, de hogy oda is kell, mert a Nemzet Kenta beszélgetünk, tehát lehet hogy, lehet, hogy hozzá oda van nőve. És akkor meg, akkor meg nem illik másnak a testi fogyatékosságát, vagy éppen előnyeit ö, bántóan megfogalmazni. Hát tehető arról, hogy egy ló van hozzá nőve az alsó testéhez? Vagy egy nő van hozzá a Nem Nem, az, az, azért, az azért egy más kategória, amikor valaki szereti mondjuk a lófejű nőket, az, az, az még úgy gondolom, hogy belefér, de a lovakat, az már egy más kategória. És azért ezt a, ezt a határt azért ne lépjük át, és ezt Pintér Tiborra kifejezetten vonatkozik, aki ilyen nagyon közeli kapcsolatba kerül a lovakkal. Nem tudom, szerintem ő, ő, ő nem a lótes vagy a lovakat szereti. Nézd, ő hát magát nője... szereti lóként, ő egy ló szeretne lenni. A, és, a... itt má, és akkor már kicsit, tényleg nincs kicsit, messze kicsit az, a a... az élete, de nem, nem, kicsit nem a nagy A nagykékségnek a Jack lag, Maillójára aki a tengerbe Elvonul, mert a delfinekkel jobban érzi magát, mint az emberekkel. Igen. Mondjuk azon nem vagyok a meglepve. És az igen, igen, igen, és ez megmagyarázná, hogy miért hagyta előtt barátnője Beatrix, aki hát azért hagyta előtt, mert túl sok időt töltött a lovakkal, a Tibor, és így nem maradt idő rá. Hát egy perfekcionista művész, aki titejesíti magát. Ő ne, nem hazudja ezt ami halálosan komolyan gondolja. De, de világos ebben a kapcsolatban, hogy ki fontos a Pintér Tibornak, nem kellett volna belemenni. Minek ment oda? Azt írja a hallgató, csiccsolina is indult ebben a lovasni <gül> Valóban. Valóban ő is forgatott lóval. Én azt gondolom, hogy a Lovas művészetnek, annak vannak nagyjai. Vannak olyanok, akik a, igen, vannak, vannak, igen. Vannak olyanok, akik a nomád, nomadizmus panteónjába vonulnak, mint Csicsolina, meg pintérti. De látod, hogy az a picikás pár macskában csak, rossz mondjam. nyelvek szerint ott is a, a lovat, a, a magyar színésznő viszi be a köztudatba. Tehát ezért vagyunk mi lovas nemzet, mert máshol is azért lovagolnak, mert vittünk nekik oda űrhajón, vagy piramisba építve, vagy hát ami, tudod, ami sokta, amiket szoktuk. Csinálni. Az elmúlt ö, 60 millió évben, mióta a földre jöttünk elsőként. Arra gondolok. Siriusról. Igen. Igen. Lóháton. Ja, Hátul, De hogy jöttünk De hogy? Lóháton ugratunk. Uh -huh. Nagyon könnyű mellé ugratni. De figyelj, hogyha, hogyha mellé ugratsz, akkor nagyon könnyen beszippant egy fekete lyuk, vagy bármi ilyesmi. Rózsa Sándor a lovát ugratja. Van valami hátad mögött. <laughs> A szóvic bűnözésnek a talán, talán a legmocskosabb bugyrai. De a lovas szóvic bűnözés de ez a jövő. Aha. Hát, nem, Na ez nem, az, nem, hogy, nem. hogy a viccelésben a ló az talán a legalja, de a lovazásban